la microfon este directorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care în următoarele 30 de minute vă va aduce, iubiți ascultători, programul I-162. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 14 din Ioan capitolul 13, verset asupra căruia am avut câteva gânduri, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează și pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă am să citesc o mărturie despre primii creștini din timpul evului mediu. În lucrarea biserica sau adunarea lui Dumnezeu, care este o lucrare compusă din trei volume a istoriei bisericii de la începuturile ei și până în timpurile moderne, întâlnim multe nume scumpe care sunt scrise în cartea vieții, multe nume de martiri care au plătit scump mărturia lor despre Domnul Iisus Hristos, printre care întâlnim și numele lui Oswald, acesta a fost un rege al unui ținut pentru timp de 9 ani. Am citit în lecțiunea trecută că el când a ajuns la tron a chemat repede niște misionari pe care i-a însoțit personal în țară ducând vestea Evangheliei pe tărâmurile țării sale. Astăzi am să citesc un alt pasaj despre el în care se arată că Oswald nu se mărginea numai să ajute pe misionari din jurul lor. El își arăta Evlavia prin fapte. Păstrase dragostea pentru săraci pe care căuta să-i mângâie. Se povestește că într-o zi de paște, pe când se așeza la masă, a auzit că o ceată de săraci înfometați erau la poarta palatului său. Numai decât a poruncit să se ia bucatele de pe masa lui și să le dea lor. Ducându-se în Wessex, pentru a se căsători cu fica regelui din acea țară, a dus și acolo cunoștința Evangheliei. Oswald nu a domnit decât nouă ani. Locuitorii păgând din regatul Mercia, în frunte cu regele lor, Penda, au cucerit nostru Barnandul și Oswald, când se împotriva lor pentru a-i alunga, a fost omorât în luptă. Se spune că în timp ce murea, a strigat: Doamne, ai milă de sufletele poporului meu! Mulți credincioși deosebiți, care au strălucit cu ad ca adevărate stele: îi vom întâlni în veșnicia fericită. Iată și pe acest Oswald, care atunci când niște Săraci au bătut la poarta lui, nu a rămas nesimțitor, ci imediat a luat bucatele de pe masa lui și le-a împărțit cu ei. O să spuneți că a fost rege. Cu atât mai frumos strălucește fapta lui, că el în calitate de rege n-ar fi avut niciun motiv să se intereseze de cei de jos, dar tocmai prin aceasta strălucește în chip mai minunat faptul că el era într-adevăr născut din nou, căci, deși în poziția de rege, de stăpân al celei țări, se face una cu cei mai de jos oameni ai țării, simțind cu ei. Ce tablou frumos al Domnului Isus Hristos, care din înălțimea sa de Creator și de Dumnezeu a tot stăpânitor, s-a coborât până jos la noi aici și a suferit împreună cu noi ca să ne poată salva. Mă întreb câte porți s-ar deschide și astăzi săracilor care bat la ușa noastră, în timp ce ne numim frați cu ei. În timp ce noi chefuim și avem din belșug, iar ei n-au cu ce stâmpărat foamea? Iată o întrebare. Și un alt aspect foarte frumos care reiese din viața acestuia, el când a murit, a murit cu dorul pentru trezirea poporului său. Oare tu care ești lider religios în cadrul organizației pe care o conduci, în caritate de pastor, preot, episcop sau știu eu cum s-ar mai numi, Ești tot atât de frământat de binele poporului pe care îl conduci ca și acest Oswald? Iată o întrebare care ni se pune cu toată seriozitatea, întrebare la care dacă îi dăm acum răspuns avem toate condițiile să ne îndreptăm dacă e cazul sau toate condițiile de asemenea să ne bucurăm dacă am putut răspunde afirmativ și să ne îmbunătățim atitudinea în privința aceasta. Doamne, Tată, cereți-te rugăm să și mesajul care este în fața noastră, ajutându-ne să învățăm de la Domnul Isus Hristos, cum au învățat și oamenii aceștia, să ne socotim prin fapte, una cu toți cei care cheamă numele tău dintr-o inimă curată. Te rugăm să ne ajuți aceasta pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin! Celui ce și merge o milă două dacă vrea, îi împrumută din a Și n-aștepta aici răsplătirea. Dacă noi suntem fi ai iubirii, nu trebuie să ne chinuim, să ne străduim, să facem faptele iubirii, după cum un fiu al omului, un copil care este născut din om, nu trebuie să facă nimic ca să fie om, ci prin însăși nașterea dintr-o ființă omenească este om. Noi dacă suntem fi ai iubirii ai lui Hristos, atunci prin însăși apartenența lui Hristos, având natura lui Hristos, Vom face faptele iubirii. După aceasta se cunoaște un adevărat fiu al lui Hristos. Nu după faptul că se numește al lui Hristos, ci după faptul că trăiește la fel ca și Hristos. Și apoi să nu mai uităm un lucru. Pentru aceia care se tem că nu pot să îndeplinească poruncile iubirii, să nu uite că El, Domnul Dumnezeu, este Cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Tu, iubitul meu, care nu vezi faptele iubirii în viața ta, prezintă-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu care ai scris cuvântul Tău cel Sfânt, Tu care ai dat porunca aceasta să fiu un fiu al iubirii și să trăiesc cum a trăit Hristos, poruncă așa cum ne este dată în 1 Ioan 2,6, Te rog pe tine să-mi făptuiești în viața mea această poruncă și anume să fiu un fiu al iubirii. Iubite ascultători, apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom reciti versetul 14 din Ioan 13. Am spus reciti, deoarece l-am citit și am avut deja o serie de gânduri din el. Versetul acesta spune așa, aici avem pe Domnul Isus, care spune, Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Fără alte comentarii, înțelegem bine că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus face spălarea ucenicilor și la urmă le spune că dacă El, Domnul și Învățătorul, a spălat picioarele și noi suntem datori să ne spălăm picioarele unii altora. Cu privire la aceasta, într-o omilie a Sfântului Cromațiu de Acuilea, se amintește despre spălarea picioarelor care era practicată în cadrul practicii botezului și anume înainte de intrarea în apă a catehumenului. Omiria Sfântului Cromațiu interpretează simbolic această faptă a Domnului Isus, Zice el, Așadar, Domnul a spălat picioarele apostolilor săi ca să nu mai rămână în noi nicio urmă din păcatul care l-a murdărit pe Adam. Și astăzi încă, Domnul spală picioarele acelora dintre ucenicii săi pe care îi invită să primească harul botezului salvator. Căci, dacă în aparență acest oficiu e făcut de oameni, el este totuși lucrarea lui. Darul vine de la el Și el este cel ce face aceste gesturi Pe care el le-a instituit Desigur, noi facem slujba noastră Dar porunca vine de la el De la el vine darul binevoitor Chiar dacă cei care fac serviciul Suntem noi De la el vine harul Chiar dacă gesturile sunt ale noastre Noi spălăm picioarele trupului El face curate căile sufletului Noi scăldăm trupul în apă El iartă păcatele Noi afundăm în apă dar El sfințește. Noi pe pământ punem mâinile, El din cer de Duh Sfânt. Acesta este un citat din Omilia la Ioan 13,1 în redată în studii teologice din 1972, numărul 58. 8 Oricare ar fi gândurile oamenilor, adevărul este numai unul singur, și anume cel arătat în Sfânta Scriptură. Vrea să cunoască cineva în mod sigur cum se aplicau practic învățăturile Domnului Isus? Să citească dar fără grabă și cu multă rugăciune Cartea Faptele Apostolilor și Epistolele Noului Testament. Aici este arătată viața primilor creștini. Ceea ce au făcut ei și cum au făcut să facem și noi. Spălarea picioarelor poate fi socotită, deci ca un rezumat și o sinteză a ceea ce învățase Domnul Isus pe apostoli când ei se certau asupra întâietății. Cel mai mare, a spus Domnul Isus să fie cel mai mic. Iar despre sine a zis, eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Slujirea ne așează în unitate cu Domnul Isus și cu toți răscumpărații săi. Faptul că practica spălării picioarelor nu s-a lărgit niciodată în biserică, dovedește că acest loc din Evanghelie a fost înțeles de la început în sens duhovnicesc. Așa era și drept. Domnul Isus n-a spus și n-a făcut nimic numai din formă, pentru că El este adevărul. Toate cuvintele și faptele sale sunt viață și apără viața. De Joia Verde, papa obișnuiește să spele în mod simbolic picioarele la 12 bătrâni săraci. Luther, însă, i-a dat sfatul că le-ar face un mai mare bine celor 12 bătrâni dacă le-ar aranja să ia câte o baie. Dacă spălarea picioarelor ar fi să fie un ritual sau o taină, i-ar fi trebuit o anumită promisiune. În orient, spălarea picioarelor este legată de natura climei și de deosebirea dintre sandale și ghete. Porunca Domnului Iisus, sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, arată limpede ceva folositor vieții, nu o simplă formă. Picioarele sunt cele mădulare din organism, care umblă prin praf, noroi și alte necurățenii. Ele calcă pe pământ, ducând toată greutatea corpului și sunt expuse loviturilor, înțepăturilor și mușcării șerpilor. Ce slujbă minunată au picioarele! Fără ele, capul n-ar putea să se miște și nici să stea sus. De aceea, picioarele fie îngrijite în mod deosebit, spălate la timp și încălzate cu cea mai bună încălțăminte. Frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor care vestesc Evanghelia, scrie la Roman 10 cu 15. Toți urmașii Domnului Iisus trebuie să aibă astfel de picioare. În înțeles duhovnicesc, picioarele omului nou, este trupul de carne. Acest trup, ca și picioarele în organism, poartă omul din untru prin toate locurile unde este nevoie, pentru ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. El umblă pe pământ, se folosește de unele lucruri pământești și, fără îndoială, se murdărește deseori cu lucruri pământești, mai ales când uită să ia de la cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ilumina picioarele, cum este arătat în Psalmul 119, cu versetul 105. Cu câtă și trebuie să ne purtăm noi unii față de alții când este vorba despre slăbiciunile cărnii. Nimeni să nu se socotească mai presus. Toți avem trup de carne și toți putem călca prin noroi. Datoria principală în timpul călătoriei spre patria cerească este de a ne spăla picioarele unii altora. Să nu ne bucurăm niciodată de căderea altora și să nu ne credem mai sfinți. Un credincios din Franța, când vedea păcătuim pe un frate, începea să plângă și zicea cu tremurat. El a căzut astăzi, eu pot cădea mâine, să mă grăbesc să-l ajut. Nu trebuie să ne spălăm capul reciproc, ci picioarele. Să ne ajutăm unii pe alții în vederea umblării pe calea cea nouă și vie, pentru că toți suntem egali în slăbiciuni. Unii avem o slăbiciune, alții avem alta, însă nimeni nu este fără slăbiciuni. A spăla picioarele altuia este un act de adâncă smerenie, pentru că spălând murdăria nu-i ceva plăcut. Cel căruia îi se spală picioarele trebuie îndemnat cu delicatețe și cu blândețe pentru a se lăsa spălat, iar cine spală să i seama să nu se murdărească cu murdăria de pe picioare. Să ne purtăm cu gingășie față de picioare, dar să fim fără miră față de murdăria de pe picioare, să o spălăm și să o curățim cu desăvârșire. În versetul următor, versetul 15 de la Ioan capitolul 13, Domnul Iisus lămurește, limpezește actul acesta cu următoarele cuvinte. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. De multe ori, adevărul lui Dumnezeu a trebuit să fie îmbrăcat în haina unei pilde ca să poată fi spus pe înțelesul oamenilor. Spalarea picioarelor ucenicilor a fost, din partea Domnului Isus o pildă pentru a înțelege ei, de atunci și noi cei de astăzi, marele adevăr al smereniei. O pildă, deci, Domnul Isus spune, eu v-am dat o pildă. După cum se știe, pilda nu este adevărul, ci pilda este o ilustrare a adevărului. Pilda este un mijloc de a înțelege un adevăr. Adevărul este dincolo de pildă. Pilda poate fi prin vorbe sau prin lucrări practice. În Vechiul Testament citim de mai multe ori despre pilde prin lucrări văzute. Spre exemplu, prorocul Ieremia spune că Domnul i-a arătat două coșuri cu smochine care simbolizau pe prinși de război al lui Iuda. Găsim aceasta la Ieremia 24. Prorocul Ezechiel de asemenea folosește pilde prin lucruri practice pentru ca poporul să înțeleagă adevărul. Găsim aceasta la Ezechiel 12 și Ezechiel 37. Domnul Isus spune deci, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum. El spune lămurit aici, cum am făcut eu. Să facem cum. A făcut Domnul Isus Nu. Ce a făcut el? Și noi trebuie să ne răstignim, dar aceasta nu înseamnă să ne atârnăm pe o cruce, ci să răstignim omul cel vechi împreună cu poftele lui. Smerenia, iată semnificația spălării picioarelor. Dacă cineva are aceeași viață ca și Domnul Isus, va fi în de aceeași dragoste ca și el. și trebuie să aibă grijă unii de alții având model pe Domnul Isus. Cele mai frumoase cuvinte pot fi numai niște vorbe goale dacă în dosul lor nu stă fapta. Cunoști pe adevăratul creștin după graba pe care o are să vină în ajutorul fraților în lipsuri. Ce-ar fi fost viața Domnului Isus, fără ca El să fi venit în ajutorul săracilor, bolnavilor și al celor necăjiți și mai ales fără suferința și moartea sa pe cruce pentru păcătoși? El s-a coborât pentru noi în cea mai adâncă părăsire a lui Dumnezeu când era pe cruce. De aceea așteaptă de la ei săi ca și ei să se iubească între ei și să slujească unii altora. Sunt multe de făcut în ce privește dragostea de frați, lucruri peste care se trece cu vederea. Este multă răciară și egoism, multă iubire de sine și ambiție, multă îndreptățire de sine și pornire spre ceartă, multă pizmă și gelozie, Multă vorbire de rău și critică. Numai prin puterea Duhului Sfânt putem să fim cu adevărat înnoiți și sfințiți. Domnul Isus spune, deci, eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ucenicul trebuie să facă și el cum face stăpânul său. Trebuie să se coboare în toată umilința și să slujească. Trebuie să se uite în jur ca să vadă ligianul robului și ștergarul cu care să se încingă și să spele picioarele semenilor săi, având grijă ca apa să fie curată și să nu fie fierbinte. Doamne, scapă-mă de mândrie și înfumurare și fă-mă după chipul și asemănarea ta. Picioarele Sfinților Ce frumos îi să aducem apă răcoritoare și curățitoare pentru ele! De multe ori ei sunt frânți de oboseală din pricina lucrului, credinței și al dragostei, dar noi îi putem îngâia și încuraja. Altădată pot să alunece și să greșească, dar noi putem să le atragem luarea minte cu dragoste și să-i aducem pe calea cea bună. Picioarele celor care sunt morți în păcate și fără de legi. Să le aducem apa răcoritoare și vindecătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Ele sângerează, căci împrejurările vieții le-au adus prin stâncile tăioase și prin nisipul arsător al păcatelor. Trebuie să le vorbim despre Domnul Isus care a suferit atât de mult, tocmai ca să spele orice păcat. V-am dat o pildă, așa spune Domnul Isus. Frații mei, cercetați voi oare această pildă? O admirați? Ați vrea voi să o urmați în toate privințele? Zadarnic nădăjduiți să fiți mântuiți prin jertfa Domnului Isus, dacă nu îl urmați. El ne-a lăsat o pildă pentru ca să călcăm pe urmele sale. Să ne uităm la încrederea sa în cuvântul tatălui său, râvna pentru slava tatălui său, supunerea fața de voia tatălui, înflăcărarea în slujba tatălui. Să ne uităm la dragostea Domnului Isus pentru poporul său, la sprijinul său, la mila sa, să ne uităm la duioșia Domnului Isus, la lepădarea lui de sine însuși, la credincioșia sa, să ne uităm la smerenia și blândețea Domnului Isus. Să ne uităm la mila Domnului pentru păcătoși, să-L ascultăm cum se ruga pentru ei, plângând pentru ei, suferind din partea lor. El este pilda noastră pe care trebuie să-L urmăm zilnic. Să ne întrebăm mereu, ce-ar face El în împrejurarea aceasta? Cum ar fi lucrat El în cazul acesta? Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru scump, Pilda noastră săvârșită și veșnică, îți mulțumim pentru dragostea ta stăruitoare cu care ne acoperi mereu și ne ridici pe culmile adevăratei vieți de neprihănire. Îți mulțumim de harul tău nesecat, cu care ne îmbraci necurmat. Îți mulțumim de cuvântul tău viu, lumina cea negreșelnică cu care ne umpli. Te cuvântăm, Dune tu așa cum știi preținta care ne-ai pus-o înainte, pentru ca să te poți bucura de noi și să-ți fim folositori în lucrarea ta minunată. Amin. În versetul următor, versetul 16, după ce Domnul Isus a încheiat această lucrare a spălării picioarelor și a făcut de cunoscut ucenicilor atunci și nouă cei de astăzi, că El ne-a dat o pildă prin care trebuie să facem și noi cum a făcut El, spune în continuare în versetul 16. Adevărat, adevărat vă spun... Că robul nu este mai mare decât Domnul Său, nici apostolul mai mare decât Cel ce l-a trimis. Iubiților, să rămânem totdeauna la locul nostru și pe treapta pe care ne-a așezat Domnul Isus, ca niște urmași ai Săi adevărați. Dacă suntem trimiși și Lui, să ascultăm în totul și în tot timpul de El, împlinind cu sârguință tot cuvântul Său, fără să o adăugăm, fără să scoatem, ceva din el. Dacă noi recunoaștem pe Mântuitorul Hristos ca Domnul și Stăpânul nostru, atunci să ne supunem lui felului său de a fi în toate privințele și ceea ce a făcut el să facem și noi cum a făcut el. Să nu avem alt scop și alt mers prin lume decât al lui, să nu privim la noi sau la oameni când e vorba de ascultarea de el. Adevărat Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul Său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Oare înțelegem noi bine lucrul acesta? Domnul Isus, ca stăpân al nostru, este pilda noastră tot timpul și în toate privințele. Cum este El, trebuie să fim și noi prin lume. El se află înaintea noastră, iar noi trebuie să călcăm exact urmele lui. Cuvântul său este candelă pentru picioarele noastre. Dacă el, care își dă seama de toată slava sa, s-a coborât atât de mult pe treapta cea mai de jos din dragoste ca să se ocupe de preobiții săi, vinovați că s-au pătat prin păcat, atunci și noi, robii săi, să nu rămânem nepăsători în fața greșelilor unora față de alții, ci să-i ajutăm ca să găsim și părtășia pierdută. Adevărata dragoste nu spune numai cu gura lucruri plăcute, ci se arată smerită prin fapte, prin adevărul înălțat în trăire. Aceasta ne-a arătat-o Domnul Isus prin pilda practica spălării picioarelor scumpilor săi ucenici. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta și îl trăim în totul, în orice timp și în orice loc. În continuare, în versetul 17, Domnul Isus ne spune iarăși un mare adevăr. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Iubiți ascultători, nu este de ajuns să știi calea mântuirii, ci trebuie să mergi pe ea până la capăt. Abia atunci vei fi mântuit. Nu este de ajuns să știi unde se află pâinea sau chiar să pui mâna pe ea sau admiri e de frumoasă, ci trebuie să o mănânci, abia atunci îți folosește pentru viață și îți astâmpără foamea. Nu este de ajuns să ne placă partea teoretică a Scripturii, ci trebuie să împlinim practic tot cuvântul în trăirea noastră, abia atunci ajungem la lumină și fericire, atunci suntem plăcuți lui Dumnezeu, atunci ne folosește El în lucrarea Lui. Teoria luminii este un lucru, lumina este cu totul altceva. De pe treapta cunoașterii teoretice a adevărului, trebuie să pășim neapărat pe a doua treaptă, trăirea adevărului. Dacă știți aceste lucruri, spune Domnul Isus, ferice de voi dacă le faceți. Cineva a spus, fericire înseamnă să mergi spre o singură țintă, cu toată inima, fără rețineri. Numai o predare totală în brațele Domnului și al adevărului său, aduce viața cea nouă, fericită în noi. Eminescu scrie așa, Adevăr aur? După aur aleargă toți, de adevăr fug toți. Cine fuge de adevăr, fuge de fericire. Omul născut din femeie nu are plăcere și nici putere să facă faptele adevărului, ci numai omul născut din nou, din sămânța adevărului. Ceea ce poate să facă însă omul născut din femeie este un singur lucru, să se predea adevărului, adică Domnului Isus, așa cum se predă medicului care trebuie să-i facă o operație de care atârnă viața. După operație este alt om, după nașterea din nou, omul are lumină ca să priceapă adevărul și putere ca să-l înfăptuiască, pentru că în el lucrează o altă lege a vieții și anume legea Duhului de viață. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, deci fericirea nu stă în a ști, ci în a ști cu a face. Copiii lui Dumnezeu, frații mei, nu precupețiți nimic când este vorba de trăirea adevărului pe care îl știți, sigur, din cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu vă temeți de oameni și nici nu vă rușinați de ei, ci ascultați de Dumnezeu, ascultați și împliniți tot cuvântul lui, fără să țineți seama de interpretări. Trăiți-l așa cum este scris, căci numai atunci veți fi sfinți și fericiți în toată îmbărară voastră. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste gânduri minunate! Mulțumim că ne aduce la cunoștință adevărul lui, rămâne acum pentru toți acei care vor să fie fericiți să treacă la practică. Fericirea, ne spune Domnul Isus vine din a face ceea ce ne spune El și anume a ne predea Lui ca El să facă din noi oameni noi, iar după ce am ajuns oameni noi să umblăm prin Duhul nou de viață.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 Don credință în luptăm, cu voie bună, pe domnul lui urmă. Tot zidurii le strângem, Iisus ne salvață. Prin dulce bun vinde și îl lavem Merec. În clunta luptă nu ne pasă, Cu noi e Dumnezeu. Viața, fapta și cuvântul, Noi Domnului jertim. Puterea și avântul, Cu el înveți ca să trăim. She of